LG Fizley Jesse Jones és a Mikulás küldetés. A karácsonyi szünet első napját igyekeztünk mortal kihasználni egy hatalmas méretű hó ember képében, amikor váratlanul vendégünk érkezett. Te vagy, Jesse Jones? Kérdezte a hegyes fülő barna kislány. Én vagyok, bólintottam. Te ki vagy, és hogyan jutottál be a kertünkbe? Barbara vagyok, a Mikulás egyik segítője. Ó, Manó vagy. csillant fel a szemem. Igen, de hidd el, nem szeretnél újra Manónak hívni? Húzta összemérgesen a szemét. Hm, mit tehetek érted? kérdeztem, miközben egy jól irányzott hógolyóval telibe találtam bordot. Segíts megmenteni a karácsonyt! Hirtelen bozdulni sem tudtam. Megmenteni a karácsonyt? Hát ez határozottan valami olyasmi volt, amire egy magamfajta gyerek vágyik. Hiszen a világot már legalább háromszor megmentettem, Na, de hát a karácsony az egy egészen másfajta kihívásnak tűnt. Mégis mi történt? A Mikulás beteg, és nem tudjuk, hogy sikerül -e meggyógyítani karácsonyig. Te ember vagy, és sokkal többet tudsz az ilyesmikről, mint mi. Gyerek vagyok még, hát nem tudok én sokat a betegségekről, egy felnőtre lenne szükségetek, ha gondolod, szólok anyának. Nem lehet, Rázta meg a fejét Barbara. A felnőttek se engem, se a Mikulást nem látják. Miért nem? Mert csak az láthat minket, aki még teljes szívéből hisz a Mikulásban. Nézed mélyen a szemembe. Értem, bólintottam. És mi baja van? Csúnyán megfázott. Már megszoktuk már, minden évben ez van, de most rosszabb a helyzet. A forró kakaó nem elég hozzá, hogy meggyógyuljon. Minden évben ez történik, de most először van baj belőle. Kérdeztem hitetlenkedve. Amikor véget érnek az ünnepek, Mikulás és a felesége elutaznak délre, egy nagyon meleg helyre. Amikor visszatérnek, megfázik. A forró kakaó eddig mindig hozta, de ezúttal túl későn értek vissza. Nincs elég idő rá, hogy meggyógyuljon, pedig még tejszínhabot is tettem a kakaójába. Gyógyszerre van szüksége. Na, várj meg itt! Óvatosan léptem be a házba. Tudtam, hogy agya éppen a konyhában főz, apa meg valami autós versenyt néz, de nem lett volna jó, ha észreveszik, amint éppen gyógyszert próbálok kicsempészni a házból. A fürdőszoba szekrényben Megkerestem azt az üvegcsét, amiből én szoktam kapni, amikor megfázok. Már gondoltam, ha nekem jó, jó lesz a mikulásnak is. Már majd nem kijutottam a házból, a zsebembe dugott gyógyszerrel, amikor anya hangja megtörte a csendet. Jessie, hová igyekszel? kérdezte a konyha ajtóban állva. – Vissza az udvarra! – mutattam a félkész hó az ablakon keresztül. – Megígértem Mortnak, hogy még ma befejezzük. – Fél órád van, fiatal ember, aztán vacsorázunk. – Szóval igyekez vagy Mort kénytelen lesz csalódni? – Sietek! – mondtam gyorsan, és kifutottam a házból. – Átszaladtam az udvaron, bárhata. Nagy hóban majdnem elestem. Tessék, nyújtottam Barbarának az üvegcsét. Én mindig ebből kapok, amikor megfázom. Nem jönnél inkább velem? Kérdezte könyörgő tekintettel. Nem tehetem. Fél óra múlva vacsora. De szükség van rád. Hát nem te vagy a világok megmentője? ha nem gyógyul meg időben, vagy nem lesz jó erőben, segítened kell kivinni az ajándékokat. Jól tudta, hogy mit kell mondania. A világok megmentőjeként nem kötelességem megmenteni a karácsonyt is? Hm, hát rendben, bólintottam bizonytalanul. Na de mivel megyünk mi az északi sarkra? Jut is eszembe, te mivel jöttél? Emiatt ne aggódj, manóvarázslat, kacsintott rám. Se perc alatt ott is leszünk, csak fogd meg a kezemet. Megragadtam mortot, majd oda nyújtottam a kezem Barbarának. Kettintett egyet, mire hirtelen őrvény kezdett körülöttünk a hó. Az örvény egyre sűrűbb és sűrűbb lett, és végig már semmit sem láttunk. Már éppen aggódni kezdtem volna, amikor ritkulni kezdett a hóförgeteg, és lassan feltűnt előttem az északi sark. Itt is vagyunk, engedte el a kezem Barbara. Gyere, átadjuk a gyógyszert, Mikulásnak, aztán. Megmutatom a gyárat. Tátott szájjal követtem az úton. Pár merre néztem, csak a hófehér tájat láttam. Se gyárat, se házakat, semmit, ami arra utalna, hogy ez itt a Mikulás birodalma. Pár percet sétáltunk csak, mielőtt egy aprók és kunyhóhoz értünk. Meg is jöttünk, Szólt Barbara. Ebbe a kis kunyhóba képtelenség, hogy beférjen a Mikulás. Hát még nekünk is majdnem kicsi, hitetlenkedtem. Elfelejtett, hogy hova hoztala? Kacsintott rám. Na gyere! Beléptem utána az apró ajtón, és még Mortot is elejtettem a meglepetésemben. Az apró kunyhó belseje egy teljesen új világot takart. Ünnepi díszbe öltözött falucska, Sok-sok szorgos manóval, akik mind siettek valahova. A házak mintha mézes kalácsból lettek volna, A folyamatosan hulló hó pedig éppen a fejünk tűnt mindig el. A legnagyobb házhoz siettünk. A díszes ajtó kitárulta, hogy odaértünk, mintha ránk várt volna. Barbara! sietett hozzánk egy vörös hajú lány. Ő lenne az? Igen, Aurora. Íme Jesse Jones a világ többszörös megmentője. Ő pedig mort. Húztam ki a háta mögül hűséges kutyámat. Szia, Jesszi, Szia, Mort! Integetett lelkesen. Meg tudjátok gyógyítani időben? Elhoztam a gyógyszert, amit nekem szokott adni anya megfázásra. húszta ki az üvegcsét a zsebebből. Remek! Akkor ezt be is viszem neki? Köszönjük, auróra, Pólintott mosolyogva Barbara. Akkor én megmutatom a fiúnak a gyárat. Ugorjatok be előtte ívhez. Éppen most főzött friss adag kakaót. Összefutott a a számban. Így aztán lelkesen követtem idegenvezetőnket a konyha felé. A konyha olyan volt, mint egy felbojdult mélyikas. Minden felé manók rohangáltak. Ki levessel, ki sültekkel, ki süteményekkel, és persze hatalmas kancsókban állt a frissen főzött kakaó. Ív, lépett Barbara az egyik szőke madó lányhoz. Ó, Barbara, hát visszatértél? Egy forró kakaót a barátodnak is jut? Mosolygott ránk. Máj vagy cukorral, ha lehet. Bólintott Barbara. Ma mindent lehet, nyújtott felénk egy-egy poharat ív. Hát én nem túlzok, ha azt mondom, hogy én még soha nem ittam ennyire finom kakaót. A fejem tetejétől a lábujjam végéig átmelegített. Izlik? kérdezte ív. Csodálatos! Lehettem két nagy korty között. Vigyázat! Kiáltott fel egy sötét hajú fiú, ahogy elrabogott közöttünk két hatalmas tálca süteményjel. Oliver, óvatosan! Szólt utána Barbara. Nincs rá idő. Szólt vissza a fiú, és már el is tűnt egy két szárnyú ajtó mögött. Miért rohan ennyire? Kérdeztem Barbarát. Ő felel az élelmezésért. Hát képzeld el, hogy te mennyire sietnél, ha naponta meg három ezer manót, a Mikulást és a télanyút. Én inkább próbálom nem elképzelni. Ráztam meg a fejem. Te fogok találkozni Mikulással és télanyúval? Persze. Télanyú a gyárban van, ő felügyeli most a munkát. Mikulást meg persze meglátogatjuk. Remélhetően már jobban lesz. A gyár a falu közepén állt. Messziről is észre lehetett venni a hatalmas méretét. Egyszerű épület volt díszítés nélkül. Mégsem lehetett úgy elmenni mellette, hogy ne vonja magára az ember tekintetét. A hatalmas kapu kitárult, és meghallottam őket. Kalapács csapkodott csavarok csavarodtak, festék, spriccelt, és közben több száz manó énekelt angyali hangon, csúpa karácsonyid az egyik vörös madó éppen hinta lovakat rakott össze, pont olyat, amire már réges-régen vágytam. E e e ezt kipróbálhatom? Mutattam rá. O olyan régóta vágyok rá. Persze. Bólintott Barbara. Lexi, hol vannak a kész hintalovak? lovak? Egy pillanat? Emelte fel az ujját Lexi. És két. Tessék, próbáld ki ezt. Lassan emeltem át a, a hintaló felett. Nem akartam még csak véletlenül sem megsérteni. Hiszen ki tudja, kinek viszi a Mikulás. Mortot felültettem elém, majd óvatosan elkezdtem hintázni. Előre, hátra, előre, hátra, egyre, gyorsabban és gyorsabban. Igazi káubojnak éreztem magam a hintaló nyergében. Uram, álljunk meg! Szólalt meg Mort előttem. Mi a bajot, Mort? Kérdezte lassítva. Nagyon gyorsan mentünk, uram! A magam fajta plüskutya ezt nem bírja. A bocsánat, mondta csak. Nagyon beleértem magam. Úgy reménykedem benne, hogy engem is vár majd egy a fa alatt. Ennek nincs akadálya? szólt Lexi. – Elcsomagolom neked ezt? A tiéd? Megtarthatom. Nyílt nagyra a szemem. Hát persze. Bólintott Lexi. Éppen megbented a karácsonyt? Ez a legkevesebb. Leírhatatlan, hogy mennyire örültem. Hálásan megöleltem Lexit. És ha már Ennyire benne voltam, akkor megöleltem Barbarát is. – Gyere, keressük meg télanyót! – Pontakozott ki a karjaimból Barbara. Egy hosszú, kacskaringós lépcső vezetett az emeletre, a csarnak közepén. Szédítő út volt, még felkapaszkodtuk rá, de minden lépcsőfokot megért... A tetejéről beláttuk az egész csarnokot. Szédítő látvány volt. Barbara, ki a barátod? Kérdezte a lépcső tetején álló idősebb hölgy. Hát ő láthatóan nem manó volt. Jesse Jones, télanyú, hozzámentem segítségért, hogy meggyógyítsuk Mikulást. Üdvözöllek, Jesse Jones! Hálásak vagyunk a segítségedért! A férjem makacs természete most megbosszulta magát. Örülök, ha segíthetek, de őszintén szóval én nem tudom, hogy hatásos lesz -e a gyógyszer, amit hoztunk. Én ezt szoktam kapni, ha beteg vagyok, de nem tudom, hogy felnőtteknek is jó-e. Ne aggódj -e miatt, legyintet mosolyogva a tél a Ami egy gyermeki lelkű, az én mikulásom biztosan jó lesz neki. Barbara, vidd el az ebédlőbe, biztosan éhes már? Igenis, tél anyó? Ha volt meg kisé, barbara, és intet, hogy kövessem. Az ebédlő egy másik hosszú és alacsony épületben volt. Három sorban álltak egymás mellett a hosszú asztalok, tel is teli mindenféle lefidomsággal. Az asztalok mellett manók ültek, falatoztak és dúdolgatták a karácsonyi dalokat. A terem végében találtunk magunknak üres helyet. Ahogy leültünk, mindenki vidában köszöntött minket, és sorra ajánlatták a különféle fogásokat. Hát én nem túlzok, ha azt mondom, hogy nagyjából mindent végigkóstoltam, amit csak elém tettek. Csodálatosan finom volt minden. A végén már úgy éreztem, hogy menten kipukkadok. Új. Egészen elálmosodtam ettől a sok ételtől, mondtam egy nagy gyújtózkodás közepette. Gyere, megmutatom, hogy hol pihenhetsz le. Lassan lehet, hogy haza kéne mennem. feleltem kicsi aggódva. Emiatt igazán kár aggódnod. Legyinted, Barbara. Nézd csak. Egy hógöbböt húzott elő számtalan zsebének egyikéből. Rázd meg! Nyomta a kezembe. Erősen megráztam, mire felkavarodott benne a hó. A korábban üres gömbben elkezdett kirajzolódni egy ház. Jé, ez a mi házunk! Kiáltottam fel. Rázd meg újra! szólt Barbara. Újra megráztam. A ház eltűnt, helyette az ebéd lőtűnt fel. Agya, apa és a hugom az asztal körül ültek és ettek. De volt ott viszont még valaki, akire nem számítottam. Ez én vagyok, néztem Barbara ára. Te... És persze Mort is ott van. Bólintott. Ez hogy lehet? Manó varázslat. Bosolygott rám. Tehát eltölthetek itt akár napokat, és a szüleim nem fogják észrevenni? Ahogy mondod? Bólintott. Fantasztikus. Mosolyodtam el. Akkor... Mutathatom a szobádat? Hát persze, menjünk. Rám fér egy kis pihenés. A szopám az egyik manóházban volt. Szerencsémre a manók nagyjából gyerekméretűek, így nem volt probléma az elhelyezésemmel. A puha ágyban, a vastag tolpla alatt, példanatok alatt nyomott el az álom. A napok gyorsan teltek az éjszaki sarkon. A manók mindennapi élete izgalmas és vidám volt. Örömmel vettem részt mindenben, amit csak kitaláltak. jó csatákat vívtunk, kakaóivó versenyt rendeztünk, és még az készítésbe is besegítettem. Na de a legnagyobb öröm viszont az utolsó napon ért Jess Jones szólt mögöttem egy mély, törmögő hang. Ahogy megfordultam, egy idősebb, sima arcú, karcsú férfi állt előttem. Üdvözlöm, válaszoltam. is ismersz meg, igaz? Mosolygott rám a férfi. Találkoztunk már? Ó, nem. Mikulás vagyok. Örvendek a szerencsének, és köszönöm, hogy segítettél nekünk. Nem úgy néz ki, ahogy elképzeltem. Voltam össze a szemöldököm. Úgy érted, hogy nem vagyok szakállas és kövé. Nevetett rá. Hát, e, e, e, igen. Bocsánat, én nem akartam megsérteni. Ó, tudod, évente csak egyszer vagyok szakállos és kövér, amikor karácsonykor elek és kiviszem az ajándékokat. Ez hogy lehet? Badóvaráslat. Tudod, te én vagyok az első Mikulás. A családunk több száz éve kapta meg az áldást, aminek köszönhetően megtaláltuk ezt a helyet és a madókat. Az első Mikulás pontosan úgy nézett ki, ahogy te elképzeled. Miután átadta a szánkót a fiának, úgy döntöttek, hogy a madók erejének segítségével megőrzik az eredeti Mikulás kidézetet, És ez így megy azóta is. És ha minden jól megy, a jövőben is így fog történni. Örülök, hogy meggyógyult Mikulás. Viszont hamarosan útra kell kelnie, nekem pedig... Haza kell mennem, hogy a családommal tölthessem a karácsonyt. Hálás vagyok a vendéglátásért. Szeretnél velem tartani? Nézett kérdőn a Mikulás. Szabad? Kerekedett el a szemem. Hát persze. Tárta szét a kezét. Egy darabon eljössz velem. Aztán, amikor hozzátok érünk, bebújsz az ágyba. Remek terv! Mikor indulunk? lelkesülten fel. Most! Mosolygott, majd a madókhoz fordult. Na, no, jól van, ideje munkához látni. Jöjjön a Mikulás figura! Több száz madó mozdult egyszerre. Minden mozdulatuk olyan volt, mint egy-egy tánclépés. Tátott szájjal néztem, ahogy az eddig karcsú és csupasz arcú Mikulásból. Nagy szakállú, nagy pocakú, píros ruhájú öreg pó lesz. Na, gyerünk, Jesse, a rénszarvasok már türelmetlenek. Inted barátságosan, és vállára kapta a bagyuját. Tényleg rénszarvasok húzzák a szánt? Kérdeztem izgatottan. Hát, persze, mólintott. Nélkülük nem tudnék elég gyorsan haladni. És abba a kis batyuba, belefér minden ajándék. Folytattam a kérdezősködést. A hát. Batyum is, különleges, hiába tűnik kicsinek, bármi elfér benne. Na, hát, itt is van a szád. Csodálatos szám volt, förös, arany szegélyekkel, előtte pedig a kilenc szarvas, élükön a messziről felismerhető Rudolffal. Kényelmesen ülsz, kérdezte a Mikulás, miután elhelyezkedtünk a szádon. Igen, mehetünk. Akkor hát, gyerünk táltos, gyerünk táncos, gyerünk pompás és csillag, gyerünk üstökös, gyerünk íos ágos és villám. Gyerünk, Rudolf, mutasd az utat! Ho, ho ho ho Hihetetlen sebességgel lőttünk ki az égbe. Magunk mögött hagytuk az éjszaki sark csodáját, hogy bejárjuk a földet. Felfogni sem volt időm, amikolás olyan gyorsan dolgozott. Olyan volt, mintha csak vibrálna a szánon, pedig Leereszkedett minden egyes kivényen, hogy ott hagyja a csobagjait. A hosszú éjszaka és a hosszú út a végéhez közeledett. Már látszott a távolban a város, ahol éltem. A szemhélyam egyre nehezebb és nehezebb lett. Már a kakaó sem tartott ébren. A mikulás fáradhatatlanul dolgozott, míg engem elnyomott a szádon az álom. Jesse ébresztő, tört át az álom ködén, hangja. Felültem az ágyabban. Pár pillanatig azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Kisfiám, Ébrem vagy? Kukkantott be anya az ajtón. Ébrem. Bólintottam álmosan. Na akkor futás lefelé, éjjel itt járt a Mikulás. A Mikulás? Álom volt talán, vagy az éjszaki sarkon jártam? Vagy mindez tényleg megtörtént? Lebotorkáltam a lépcsőn. A karácsonyfa alatt sok-sok lapult, de egyetlen egy volt, amit mindenképpen látni akartam. Bizonyítékot akartam, hogy ez nem csak állobb volt. Egyik ajándékot bontottam ki a másik után, még végül utolsóként a sorban. Megtaláltam... Ott volt a fa alatt a hintaló.